Раз, ще в армії. Ви були на Другій світовій війні? запитав Тім. Билися з японцями так? Ні, не довелося сказав містер Макафі. Тоді я був занадто молодий. Нам теж не довелося сказав Хоган. Ні, я служив під час війни в Кореї, тільки залишався в Штатах. Грав у оркестрі, ну, у військовому оркестрі, у Форт-Орді, Каліфорнія. Там на пагорбах, навколо затоки Монтерей багато невеликих барів. Будь-хто може просто зайти туди і, якщо хоче, почати грати. Туди ходили в основному професійні музиканти, які раніше грали в Лос-Анджелесі, а тепер, бачак, їх забрали в армію, і вони потрапили в орд. Більшість з тих хлопців грали в студійних ансамблях, тож часто можна було посидіти поруч зі справжнім талантом. Якось увечері були ми в одному такому барі при дорозі. Нас четверо, граємо, звук чудовий. Ми всі трохи перебрали, пили вино. Вина там багато, знаєш, отам у той долині, як там її. Ми просто пили вино і грали. Ну, блюзи там чи інше. І тут заходиться пані. Біла пані. На кшталт тих, що сидять біля басейнів і п'ють коктейлі на коктейльних вечірках. Так? Ага. Ну, ви зрозуміли. Дебела така панянка. Невелика й товста, просто дебела. І каже, що хоче, щоб ми прийшли і пограли в неї на вечірці. А тоді був чи то вівторок, чи середа. І нам всім стало цікаво, як так, що вона влаштовує гульню посеред тижня. Ну, каже, це триває з вихідних. Ну, стоп, он як. І ми йдемо, і виявляється, що все так і є. Вона з нас не глузувала, чуваки. А там гарми з згам за милю чути. Наш баритон-сакс, італієць Шелдон якось там, не встиг у двері увійти. А йому вже пара-трійка кралочок на шию вішується. І кажуть, ну рано вам ще знати, що саме, але ми влаштовуємося зручніше і починаємо. А бухло там усі відрами передають, наче на пожежі. І знаєте, що п'ють? Шампанське. Чисте шампанське. Усю ніч ми його пили, і коли вже сонцю було час ставати, усі вирубилися, а ми закінчили грати. Я ліг біля барабанів і заснув. Прокидаюся, бо чую, як ця дівчина десь сміється. Я встаю, сонце світить в очі. Лише десь 9 чи 10 ранку. Я мав випочуватися кепський чувак, але я почуваюся чудово. Виходжу на цю тераску, там прохолодний туман. Не такий, що по землі стелися, а просто не видно верхівок дерев, гадаю сосен. Там у них стовбури такі, знаєш, дуже прямі. Усе в цьому білому тумані, а внизу окан. Тихий окан. Із узбережжя чути навчальні стрільби в Орді, огорнуті туманом, тільки геп, геп? Отак тихо. Я спускаюся до басейну, досі думаючи про ту дівчину реготуху, аж раптом за рогу вибігає наш Шелдон, а за ним ця сама дівчина. Він вирізається в мене, вона теж не встигає вчасно зупинитися, і ми всі троє в одязі шубовснули в басейн. Я лише трохи сорбнув води, і знаєш, як воно? Я знову п'яний, як Чіп. Як ночі після всього того шампанського, як тобі таке? Звучить суперово, сказав Хоган, за винятком алкоголю, само собою. Так було суперово, сказав містер Макафі. І єдиний ранок, який я запам'ятав на все життя. Якийсь час він мовчав. Потім задзвонив телефон, запитали Тіма. Гей, пролунав голос Гровера на іншому кінці. Можна до вас прийти? Етін, треба десь ніч пересидіти. Етін, здається, перестрашився через свій напад на паперову фабрику. Він раптом вирішив що вчинив щось серйозне, і копи, якщо його схоплять, швидко дізнаються про інші справи та будуть нещадні. І насамперед його шукатимуть у Гровера. Тільки в такому місці, як готель, він мав шанс не потрапити до їхніх лап. Тім, запитав містера Макафі, то якось неохоче відповів, що, в принципі, не проти. «Не хвилюйтеся, сказав Хоган. «Етєн просто боїться, як і ви». «А ти ніколи не боїшся?» – запитав містер Макафі. Його голос прозвучав дивно. «Через алкоголь – ні», – відповів Хоган. Думаю, мені просто настільки кепсько не було. О, бачу, що ти проскочив. Містер Макафі випростався на ліжку. Його обличчя виглядало на тлі подушки дуже темним. Тім зрозумів, що містер Макафі сильно пітніє. Підстікав по його шиї і вбирався у наволочку. Він виглядав хворим. Може, вам щось треба? Трохи стривожено запитав Тім. І не почувши відповіді, повторив запитання. Випити. Театрально прошепотів містер Макафі і, вказуючи на Хогана, додав. Може, тобі вдасться вмовити твого приятеля дозволити мені трохи випити, щоб розслабитися? Мені не до жартів. Правда, мені треба чогось випити. Не можна, сказав Хоган. У цьому вся суть. Я й до того і прийшов. Кажеш, що заради цього і прийшов? Помиляєшся. І він повільно підвівся, не наче в нього болів живіт, і взяв слухавку. Чи не могли ви принести нам літрову пляшку Джима Біма? Спитав він і, ретельно перерахувавши людей у кімнаті, три склянки, так? Гаразд, добре, тільки одну склянку. О, тут вже є одна, і повісив слухавку. Грач свого не згає, додав він. Лаштуємо собі гулянку в Мошваборо, Масачусетс. Слухайте, навіщо ви тоді нас покликали? запитав Хоган. Голос його звучав вперто й чітко, а значить, він міг будь-якої миті розплакатися. Навіщо ви взагалі зв'язалися з, з А, якщо все одно збиралися напитися? Я потребую допомоги, пояснив містер Макафі, і думав, що вони мені допоможуть. А вони справді допомогли хіба ні? Погляньте, кого вони мені відправили. Агу, сказав тім, і Хоган заплакав. Гаразд, сказав містер Макафір. Геть звідси, хлопці, шуруйте додому. Хоган перестав ревти і вперто промовив. Я залишаюся. Якого біса, шуруйте. Ви великі жартівники цього міста, тож маєте знатися на жартах. Іди, ваась, питай, чи вони з тебе не поглузували. Доведи й бода їм, ну той, що ти вмієш визнати поразку. Вони втрьох перезирнулися, стоячи в цій кригітній кімнаті обклеєний чотирибарвними шпалерами з хризантемами у вазі, у кімнаті з переліком правил у рамельсі біля дверей і з порожнім припорошеним глечиком і склянкою, єдиним кріслом, півтора спальним ліжком з бежевим покривалом, що пахло дезінфектором. Усе почало скидатися на те, що ніхто нікуди не піде, що вони таки стоятимуть, перетворившись на воскові фігури в музеї. Але потім з'явилися Гровер і Етієн, і хлопці впустили їх до номера. Містер Макафі, стиснувши кулаки, знову підійшов до телефона. А ви можете забрати звідси цих дітей, сказав він у слухавку. Можете, будь ласка. Етін виглядав так, нібито ще й не вийшов із шокового стану, і здавався рази вдва гладкішим, аніж зазвичай. Думаю, копей нас бачили, повторював він. Правда, грові? Він притягнув із собою повне водолазне спорядження, вважаючи, що беззаперечний доказ вдома лишати не можна, ще знайдуть. Він нервується, пояснив гровер. А у вас тут що, проблеми? Ми намагаємося утримати його від пияцтва, відповів Хоган. Він зателефонував Оа і попросив допомоги, а тепер проганяє. Гадаю, вам відомо, звернувся гровер до містера Макафі, про позитивну кореляцію між алкоголізмом і серцевою недостатністю, хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів це розум печінки. А ось і він, сказав містер Макафі. Перед відчиненими настіж дверима виник бетоку фіфо, готельний коридорний і міський п'яндиголова, який давно мав би піти на пенсію і жити на соціальну допомогу. Однак він був мексиканцем і розшукувався на батьківщині чи то за контрабанду, чи то за викрадання автівки. Злочин варіювався залежно від того, кому він про це розповідав. Ніхто до потя не знав, як він опинився в окрузі Беркшир. Його зазвичай помилково вважали франкомовним канадійцем або італійцем і єдиними тутешніми чужинцями. І відчувалося, що йому подобається ця легка двозначність. Тому він, власне, і застряг у машвобору. «Одна пляшка бухла», – оголосив Бето. «6,50». «Як це 6,50? Імпортно чи що?» – спитав містер Макафі. Він дістав гаманець і швидко зазирнув усередину. Тим розглядів там тільки одну купюру – долар. «Запитайте в них унизу», – відповів Бето. «Моя справа принести». «Слухай, запиши її на мій рахунок, – попросив містер Макафі, тягнучись до пляшки». Бето сховав пляшку за спину. «Він сказав щоб ви відразу заплатили. Через численні сморшки годі було розібрати вираз бетового обличчя. Однак Тіму здалося, що коридор не усміхається і доволі бридкою усмішкою. Містер Макафі витягнув з гаманця долар і простягнув його Бетто. «Давай, просто запишіть на мій рахунок». Тім побачив, що містер Макафі аж умивався потом, хоча в кімнаті було прохолодно. Бетто взяв долар і сказав. «Залишається 5.50. Перепрошую. Краще поговоріть з ними внизу, сер». «Гей, хлопці!» – запитав містер Макафі. Може, у вас є якесь бабло? Чи не позичите мені п'ять з половиною доларів?» «Тільки не на візки», – сказав Хоган, – «навіть якби в мене були гроші». Інші виграли з кишень дрібізок, і коли перерахували, виклавши на долоні, набрався тільки долар з чвертю. «Залишається ще 4.25», – оголосив Бето. «Ти як та лічильна машина», – закричав містер Макафі. «Давай вже, друже, давай сюди пляшку». «Якщо не вірите мені», – Бето жестом зобразив телефонну слухавку. «Вони вам розкажуть. Запитайте». На секунду всім здалося, що містер Макафі дійсно може зателефонувати. Але що він запропонував. «Слухай, давай я з тобою поділюся згоден. Пів пляшки тобі. Мабуть хоче запромочити горло після трудового дня». «Я цього не п'ю», – відповів Бетто. «Тільки вино. Недобраніфсер». Він повернувся, щоб зачинити двері. Але тоді містер Макафі стрибнув на нього, намагаючись вихопити пляшку. Від несподіванки Бетто її випустив. Пляшка впала на килимок і відкотилася на один-два фути. Містер Макафі та Бето зчепились і почали незграбно боротися. Хоган схопив пляшку і вибіг у двері. Помітивши його дії, містер Макафі проріг щось на кшталт «О господи і спробував відчепитися від коридорного. Однак, коли він підскочив до дверей, Хоган був уже далеко, і містер Макафі це усвідомив. Він просто прихилився головою до одвірка. Бето витягнув з кишені гребінець і зачесав рештки волосся. Потім підтягнувши ремінь, і, позираючи на містера Макафі, обійшов його, вийшов у коридор і позадкував до ліфта, не зводячи очей з кольорового і, нібито кажучи, тільки на спробу ще раз. Гровер, Тім і Атєн застигли на місці, не знаючи, що робити далі. Містер Макафі почав якось дивно хрипіти. Хлопці не підозрювали, що людина може видавати такі звуки. Вони лише одного разу чули щось подібне, коли руде бездомне цуценя на ім'я Норман, яке вишталося з пером, якщо той не спав, наковталося курячих кісток. Вони застрягли в собачому горлі. І потім цуценя всю ніч хрипіло у дворі, доки батько Гровера не відвіз його кудись машиною. Містер Макафі стояв, притулившись головою до одвірка і хрипів так само, як Норман. «Гей!» – нарешті сказав Гровер. Підійшов до містера Макафі та взяв його за руку, яка була лише трохи більшою за руку Гровера, але набагато темнішою. А тім сказав «Ага, давай». Містера Макафі мало-помалу відвели до ліжка, з якого Етьєн тим часом зісмикнув беживе накривало, поклали й вкриви. Раптом з вулиці долинули сирени. Копе. завела ветьєн і кинувся до ванної кімнати. Сирена проїхала повз готель і, тім, визирнувши у вікно, встиг розгледіти, що це була пожежна машина, яка прямувала на північ. Тоді в кімнаті знову стало тихо, і було чутно лише, як у ванну набирається вода і плаче містер Макафі. Він перевернувся на живіт. Втиснувся обличчям у подушку, яку тримав обома руками, і плакав, як плачуть маленькі діти. Зі схлипом втягував повітря і потім скиглячи видихав. Знову і знову немов не міг зупинитися. Тім зачинив двері і сів на стілець біля столу. Гровер сів у крісло біля ліжка, і так почалося їхнє нічне неспання. Спочатку був лише плач, і як цьому зарадиш? Тож вони сиділи та слухали. Раз задзвонив телефон, портє поцікавився, чи у них все нормально, і Гровер відповів. Так, з ним усе гаразд. Усе буде гаразд. Тіму знадобилося до вбиральні, і коли він туди зайшов, то побачив, що в повній ванні під водою лежить зіщулений етьєн у водолазному костюмі, схожий на чорний кавун з ручками та ніжками. Тім поплескав його по плечу, і Етєн заборсився, намагаючись спірнути глибше. Це не копи. щосили крикнув тім. Це тім. Етьєн виринув на поверхню і зняв маску з трубкою. Я ховався, пояснив він. Хотів напустити побільше піни. Але знайшов тільки цей шматок мила, та й його весь стер. «Ходімо, потрібна допомога», – сказав Тім. Етін протупав до кімнати, лишаючи всюди калюжі, і сів на підлогу. Потім вони втрьох просто сиділи та слухали, як містер Макафі плаче. Плакав їм довгенько, а потім закуняв. В години він прокидався і заходжувався у ривчасто довго щось оповідати, а потім знову засинав. Час від часу хтось із хлопців теж куняв. Тіму це трохи нагадувало нічне перебування в будинку грові. Коли чуєш по радіо всіх тих копів, капітанів торгівельних суден і плавбас, колись ці голоси відскакують від невидимого склепіння в небі до гроверової антени, а тоді вже потрапляють у тімові сновидіння. Скидалося на те, що містера Макафі теж транслюють звідкись здалеку. Він розповідав те, в чому зранку тім уже не був певен. Про брата, який за часів депресії одного ранку пішов з дому, застрибнув на товарняк і зник а пізніше надіслав їм єдину листівку з Лос-Анджелеса. І про те, як він сам, ще зовсім маленьким, вирішив чинити так само, але тоді дістався тільки до Х'юстона. Про молоду мексиканку, із якою він якийсь час зустрічався, і вона повсякчас пила якусь гидоту, а що саме тім не розібрав. Що в неї був маленький син, який помер від укусу гримучої змії, тім побачив, як ця змія повзе до нього і з криком жаху виборсився зі сну. А якось вона просто зникла. Щодо світанку розтанувши, як його брат, у такому ж безлюдному досвітанковому ранку. Про ночі, коли він сам один сидів біля доків і дивився на чорну затоку. Туди, де кінчалося світло, вимикалися вогні, лишаючи людині саме величезне ніщо. Про щоденні сутички вуличних банд на сусідніх вулицях або про бійки на пляжі під спекотним літнім сонцем. Про джазові виступи в Нью-Йорку, Л.А. та про невдалі виступи з гуртами тенор-саксофоністів. Про які краще не згадувати, тільки як їх забути. Про копів, що забирали його до відділка про відвідані боцегарні та співбоцегарників, яких звали Довгий ніж, Пако з місяця, або Френсіс Ікс Фаунтлерой, який одного лихого ранку поцупив у нього останній зім'ятий недопалок Пелмел, поки він спав, напередодні намішавши сприятилам кіноміханіком трави й вина під екраном автокінотеатру неподалік від Канзас Сіті поки над ними, на цій величезній зігнутій штуці, гримів фільм із Джоном Вейном. Кривава алея. Тихцем сказав тім. Ага, бачив. Я його теж бачив. Потім містер Макафі ненадовго заснув, а, прокинувшись, почав галасливо згадувати іншу дівчину, з якою познайомився в автобусі. Вона грала на тенор-саксі та щойно кинула свого хлопця, білого музиканта. Це відбувалося на східному виїзді з Чикаго. Вони сиділи поруч на задньому сидінні над мотором. Скитували одне до одного різноманітні коруси, уночі вона заснула на його плечі, і її волосся було блискучим і солодким. А потім вона вийшла десь біля шаєна і сказала, що, мабуть, поїде до Денвера. Він вистаннє мисцем побачив її маленьку постать біля старого цегельного залізничного депо навпроти автовокзалу, серед тих стародавніх кіноковбойських багажних військів. Вона несла свій фультар із саксофоном і помахала йому, коли автобус рушив. А потім містер Макафі згадав, як одного разу він так само пішов від джил, тільки було вже в Лейк Чарльзі, штат Луїзіана, ще тоді, коли Кем Полк не втратив свого значення і на вулицях юрби п'яних солдатів виспівували. І бачив я не славу, уявлені тебе, повістка підманула, призов мене гребе. Сказали, ти нам треба бо ж в армії біда, тож я у МВА. Що воно таке? запитав гровер. Майбутні вчителі Америки, відповів містер Макафі. Чотка організація. І Джил рушила на північ у сент луїс або куди ще. А він поїхав додому в Бомонт, тому що його мати захворіла. До цього він прожив Джил два місяці в Алжирі, містечко через річку від Нового Орлеану. Не так довго, як у Нью-Йорку, але й не так коротко і катастрофічно, як у Лос-Анджелесі. І цього разу вони дійшли до ностальгійної спільної згоди, що неминуче мають попрощатися саме тут, на цій вузловій станції, сповнений п'яниць, посеред боліт і ночі. Гей, Джил, сказав він. Гей, мала. Чого вам треба? запитав гровер. Дружину кличе, сказав тім. Джил? запитав Макафі. Його очі були заплющені, і він, не мов би, що щосили намагався їх розплющити. Джил тут. Ви сказали, що вона по вас приїде, сказав Тім. Ні, ні, не приїде, чувак. Хто тобі таке сказав? Його очі раптово розплющилися приголомшливо білі. Зателефонуйте їй. Гей, хогане, зателефонуєш їй від мене. Я тім. – сказав Тім. – Який в неї номер? – У гаманці. Він дістав з кишені пошарпаний брунатний гаманець з волячої шкіри, розбухлий від папірців і різних різнощів. Ось! Він порпався в ньому, висмикуючи старі візитівки, агентств із працевлаштування, торговців машинами, ресторанів, розташованих по всій країні. поторічний календар з розкладом футбольних матчів Тихайського університету. Фотографію в тих, що роблять 4 на четвертак, де він у військовій формі усміхався поруч із легко усміхненою дівчиною в білому пальті, яка опустила очі долу. Запасний шнурок, пасмач чогось волосся в конверті, з обірваною назвою госпіталю в кутку, давним давно прострочене старе водійське посвідчення армійського зразка, декілька соснових голок, шматочок язичка для саксофона, різноманітні та різнобарвні клаптики папірців. На блакитному аркушику був напис джил. Нью-Йоркська адреса і номер телефону. Ось. Він простягнув листочок Тіму. Зателефонуй за її рахунок. Знаєш, як це зробити? Тім кивнув. Замов міжміський дзвінок. Попроси покликати міс Джил. Він заклацав пальцями, пригадуючи прізвище. А Джил Петтісон. ага. Уже пізно, сказав Тім. Вона ще не спить. Містер Макафі нічого не відповів. Тім викликав оператора і замовив міжміський дзвінок. А моє ім'я називати? Ні, ні, скажи, що це Карл Макафі. Зв'язок начебто урвався. Коли він відновився, телефоністка саме набирала номер. Довго тривали гудки, а потім відповів чоловічий голос. «Ні», – сказав він. «Ні, вона тиждень тому поїхала на узбережжя». «Ви не знаєте іншого номера, за яким їй можна зателефонувати?» – запитала телефоністка. «Десь була адреса». Чоловік відійшов від телефона. Запонувала тиша і саме тоді Тім відчув, що однією ногою стоїть на краю прірви, поруч за якою ходив, хто його знає скільки часу, сам того не підозрюючи. Він подивився вниз, злякався і відсахнувся, але встиг усвідомити, якою непривабливою була ця ніч. Ніч тутешня і та, що в Нью-Йорку, і, напевно, на тому збережжі, про яке говорив чоловік по телефону. Та сама ніч накрила всю землю, приховавши в темряві і так заледве помітних крихітних людців. Як безнадійно важко знайти когось, хто може раптово знадобиться Якщо тільки не живеш з ними все життя в одному домі, як тім зі своїми батьками. Він обернувся, щоб подивитися на людину на ліжку. І тільки тепер здогадався, яким загубленим був містер Маккафі. Що він робитиме, якщо їм не вдасться розшукати цю дівчину? Тут чоловік на іншому кінці знову взяв слухавку і продиктував адресу. Хімії записав, а телефоністка запитала, чи треба тепер зв'язатися з довідковою в Лос-Анджелесі. «Ага», – сказав містер Маккафі. «Але якщо вона в Лос-Анджелесі, вона не зможе до вас приїхати?» «Мені треба з нею поговорити». І тим ще деякий час слухав клацання і дзвищання. Ніби чийсь пальці в темряві обмацували всю країну, намагаючись на дотик відшукати одного з мільйонів мешканців. Нарешті вони почули дівчину, яка представилась як Джил Петтісон. Телефоністка повідомила, що з нею за її кошт хоче поговорити Карл Маккафі. «Хто?» – запитала дівчина. «У двері постукали». І гровер пішов відчинити. Телефоністка повторила ім'я Макафі, і дівчина знову запитала Хто? У дверях з'явилися двоє поліцейських. Етьєн, що сидів за ліжком, скрикнув, дриманув до ванної і з гучним сплеском знову застрибнув у воду. Леон, який чергує внизу, попросив нас подивитися, що тут відбувається, сказав один з копів. Хлопці, вас сюди привівся чоловік? Порті знаю, що ми самі прийшли, сказав гровер. Так що мені робити? запитав тім, помахавши слухавкою. Повісі її, сказав містер Макафі, забудь. Він лежав, стиснувши кулаки, і дивився на копів. Слухай, друже, заговорив другий коп. Коридор не каже, що в тебе тут не стало грошей на пляшку віські, так? Так, відповів містер Макафі. Номер коштує сім доларів за ніч. Як платитимеш?» Ніяк, сказав містер Макафі, я волоцюга. Пішли, сказав перший поліцейський. Гей, гукнув тім. Так не можна. Він хворий. Зателефонуйте ваа, там про нього знають. Охолонь, синку. Сказав інший коп. Він безкоштовно переночує в гарній кімнаті. Зателефонуйте доктору Слоутропу, сказав тім. Копи підхопили містера Макафі з ліжка і повели до дверей. А мої речі? запитав той. Хто небудь про них подбає, ходім, і ви теж, дітлахи, вам уже час додому. Тім і гровер пішли за ними в коридор, спустилися на ліфті у вестибюль і пройшли повспорті. Вийшли на порожню вулицю, де копи посадили містера Макафі в патрульну машину. Тім подумав, що, можливо. Чув їхні голоси по радіо Угровера. Можливо, вони навіть з'являлися у його снах. Обережніше з ним!» – гукнув він копом. Він справді хворий. Про нього треба подбати. «А ж, ми про нього подбаємо!» – сказав коп, який сів на заднє сидіння. «І він знає про це так? Поглянь на нього!» Тім подивився, але зумів розглядіти тільки білки його очей і блиск поту на вилицях. Потім машина із виразком помчала геть, залишивши після себе тільки запах гуми. Більше містера Макафі вони не бачили. Наступного дня вони зайшли у відділок, але там їм сказали, що його відвезли до Піцвілда, і перевірити це було неможливо. За кілька днів паперова фабрика знову запрацювала, і треба було вже не покоїтися щодо тогорічної операції «Спартак». А тут ще Нунцію Пасарелі спало на думку прихопити на звалищі вит'є батька автомобільні акумулятори, кілька зайвих фар і трохи огидного зеленого целофану. Повісити фари біля залізничного перегону на виїзді з Мушвабору, де поїзд уповільнює хід перед поворотом, зібрати десь 50 дітей, надягти різноманітні гумові маски-страшилки, накидки та саморобні каженячі крила, засісти на схилах біля перегону і, коли з'явиться поїзд, увімкнути фари, вкриті гидким зеленим целофаном, та подивитися, що станеться. І хоча прийшла тільки половина від очікуваної кількості, усе минуло доволі успішно. Поїзд із жахливим скреготом загальмував. Панянки верещали, провідники волали. Еттєн виробив світло, і діти через перегін накивали п'ятами в поле, розбігшись хто куди. Опісля Гровер, який тоді хизувався власноруч виготовленою маскою зомбів, висловив дивну думку. Я тепер почуваюся по-іншому, набагато краще, побувши зеленим, хай і гидко зеленим, хай лише хвилин. І хоча вони про це більше не говорили, тім почувався так само. Навісні Тім затієнному перші в житті заскочили на товарняк і доїхали до Піцфілда, де їм треба було зустрітися з торговцем на ім'я Арті Когнемен, дебелим колишнім бостонцем з непроникним обличчям, який скидався на члена міського управління і палив сигару, а на додачу ще й люльку з чашкою у формі голови Вінстона Черчилля. Арті продавав різні штуки для розіграшів. У цій весняній партії чудові склянки з дірками, повідомив він. А ще широкий вибір подушок-пердушок, сигари, які вибухають. «Не треба», – сказав Атьєн. «Що у вас для зміни зовнішності?» Арті продемонстрував йому все, що мав. Перуки, накладні носи, окуляри з виряченими очима, тощо. Але вони, врешті-решт, обрали тільки вуса, які легко чіплялися під ніс, і дві баночки чорної фарби для обличчя. «Ви, хлопці, якісь реакціонери, та не любите поступу», – сказав містер Когномен. «Ця дурниця припадає пилом у мене вже багато років. Може, вона вже білою стала. Ви що, збираєтеся воскресити якийсь водовіль «Не збираємося воскресити друга», – не подумавши, прохопився Етьєн і здивовано перезирнувся з Тімом, неначе це сказав хтось четвертий у кімнаті. А тоді влітку сім'я Баррінгтонів оселилася у нортумберленських маєтках, і діти, як зазвичай, дізналися про це заздалегідь. Їхні батьки раптово стали говорити про приїзд Баррінгтонів частіше, ніж про інші новини. У їхніх розмовах залунали слова «спекуляція» і «інтеграція». «Що таке інтеграція?» – запитав Тім у Гровера. «Інтегрування – це операція зворотна диференціюванню», – відповів Гровер і потім провів на дошці криву й осі х та Y. «Нехай це буде функція від х. Розглянемо значення кривої на крихітних відрізках по осі X, І він провів прямі вертикальні лінії від кривої на вісь х, подібно до в'язничих град. Їх може бути скільки завгодно і так щільно, як тобі заманеться». «Поки цей шматок не стане суцільним», – сказав Тім. Ні, він не може стати суцільним. Якби там була в'язнича камера, ціліні гратами, а той, хто сидить за ними, змінював би свій розмір, він завжди міг би стати досить худим, щоб пролізти крізь ці грати, якби щільно вони не прилягали. Оце і є інтеграція, поцікавився тім. Про інше я не чув, відповів Гровер. Того ж вечора вони налаштувалися послухати пристрій у спальні батьків Гровера, щоб принаймні дізнатися щось нове про приїзд негритянської родини. – Нагорі всі дуже хвилюються, – сказав містер Снот. – Не знають, чи то почати продавати зараз, чи то спробувати протриматися. Загалом ще трохи почнеться паніка. – Ну, – сказала мати Гровера. – Слава Богу, що вони бездітні, а то АБУ теж запанікувало. Заінтриговані, вони відправили Хогана на наступне засідання АБУ, щоб з'ясувати, що там відбувається. Хоган доповів про те саме. – Кажуть, що дитини цього разу немає, але слід думати про майбутнє – і мати план дій на випадок, якщо це станеться. Важко було зрозуміти, чому їхні батьки так перелякалися. До того ж, як з'ясувалося, вони були не тільки налякані, а ще й дезінформовані. Через день після приїзду Баррінгтонів Тім, Гровер і Етьєн після школи пішли до їхнього будинку, щоб просто його роздивитися. Будинок нічим не відрізнявся від інших. Якийсь час вони стояли біля ліхтарного стовпа, а потім побачили хлопця, який за ними спостерігав. Він був цибатий, темношкірий і, попри теплу погоду, вдягнений у светр. Вони приставились, сказали, що йдуть на естакаду кидати кульки з водою на машини, і запропонували йому піти з ними. «Як тебе звати?» – запитав етєн. «Ну», – сказав хлопець і заклацав пальцями, ніби пригадуючи. «Хай буде Карл!» «Ага, Карл Баррінгтон!» Виявилося, що він уміє влучно кидати кульки з водою, потрапляючи просто перед вітровим склом. Пізніше вони всі майнули на звалище, пограти з підшипниками та коробками передач, а потім провели Карла додому. Наступного дня він прийшов до школи, і потім щодня також. Він тихо сидів у кутку за вільною партою, учителі його не викликали, хоча на дечому він знався не гірше за Гровера. Десь за тиждень Гровер дізнався ще одне значення слова «інтеграція». Воно пролунало у «Гантлі» та «Брінклі» єдиній передачі, яку він дивився по телевізору. «Це коли білі й кольорові діти вчаться в одній школі», – сказав Гровер. «Значить, у нас інтеграція», – сказав Тім. «Угу. «Ага, вони ще цього не знають, але у нас уже інтеграція». Потім батьки Тіма і Гровера, і навіть, як стверджував Хоган, прогресивний доктор Слотроп, вилаштували всі ці телефонні дзвінки з обзиваннями та брудними словами, за які самі ж ганили дітей. І здавалося, що лише Етєнів тато – єдиний з батьків, хто тримався від цього подалі. «Він каже, що краще б нам не перейматися через тих негрів і почати перейматися через автоматизацію», – повідомив Етєн. «Що таке автоматизація? Грові. Починаю вивчати її на наступному тижні», – відповів Гровер. «Потім розповім». Але не розповів, бо тоді вони всі разом почали готувати прийдешні спартаківські маневри. Вони стали все більше часу проводити в своєму лігві в маєтку короля Юр'ю, плануючи і змовляючись. На тоді це вже була третя операція, і вони розуміли, що дійсність виявиться значно меншою, ніж гадалося, що щось неповоротке і невидиме, те, до чого не можна було ставитися жорстоко і що вони не могли зрадити, хоча хто з них врешті зайде так далеко, щоб назвати це любов'ю. Завжди заважатиме їм зробити остаточний чи незворотний крок. Так само, як торік намальований вапном план школи на галявині Фацо завадив малюкам. Тому що всі члени шкільної ради і АБУ, працівники залізниці та паперової фабрики, були чиїмись батьками, якщо не насправді, то принаймні потрапляли до цієї категорії. І якоїсь миті дитяча потреба в батьківському теплі, захисті, ефективній протидії страшним снам, цінцям і просто самотності, брала гору і зводила виправданий гнів на нівець. Четверо друзів знову сиділи в таємній кімнаті, де під вечір холоднішало. Басет П'єрне вгав на нишпори в Вони домовилися, що Карл проведе невеличке дослідження хронометражу, потрібного для того, щоб встигнути проколоти шини на стоянці біля торговельного центру. Етієн спробує роздобути необхідні деталі для спроектованої Гровером гігантської катапульти для метання натрію. А тім починатиме прогони операції «Спартак» з розминки, заснованої на комплексі вправ, прийнятих у Королівських військово-повітряних силах Канади. Гровер виділив їм потрібний персонал, і на цьому нарада завершилася. Вони веревечкою пройшли зворотний шлях, через дім сповнений від відгуманів та іншого жахіття, вийшли назовні, де безогавно дощило і забралися на борт витоку. Вони допливли до підземного стоку під автострадою штатного значення, пройшли крізь нього і обійшли зболотнілу ділянку, вийшли на поле ФАЦО, щоб перевірити місцевість для проведення маневрів. Потім вирушили на ділянку залізниці за станцією Фокстрот і, застівши в ігрових кущах, ягоди з якої вони з'їли ще раніше, почали кидати каміння на колії, щоб побачити, яким має бути кут обстрілу. Майже спонучило, тось проточність не йшлося. По колії вони повернулися майже до станції Мушвабору, звернули до міста і вже відчуваючи легку втому, допленталися до цукерні, де сіли рядком перед стійкою і замовили чотири лимонно-лаймових газованки. «Чотири?» – перепитала продавчиня. «Чотири», – підтвердив Гровер, і продавчиня, як і завжди здивовано на них поглянула. Кілька хвилин вони провели біля обертових друтяних стендів, гортаючи комікси а потім пішли проводжати Карла додому під дощем, який дещо посилився. Ще не діставшись кварталу, де жили баррінгтони, вони відчули щось недобре. З місця, де був будинок баррінгтонів, шуганули дві автівки та вантажівка зі сміттям. Їхні двірники шалено вимахували по вітровому склу, колеса крилами здіймали воду. Хлопців обрискало, дарма що вони стигли вискочити на газон. Тімо звернувся на Карла, але Карл нічого не сказав. Дійшовши до будинку Карла, вони побачили, що весь газон перед будинком завалений сміттям. Якусь мить вони просто стояли, а потім, немов би їх хтось примушував, почали розкидати його ногами, шукаючи докази. Сміття на газоні було пощиколотко, і лежало воно точно у межах ділянки Баррінгтонів. Сюди, певно, вивалили цілий сміттєвоз. Тім виявив знайомі пакети АНП, у яких його мати зазвичай приносила продукти з магазину. Шкоринки великих жовтих помаранчів, які їм надсилала в подарунок тітка з Флориди велику коробку від ананасового щербету, який Тім сам купив два дні тому. Усі ці інтимні подробиці, тіньовий бік їхнього сімейного життя, виконаний минулого тижня. Зім'яті конверти від листів, адресованих його батькам. Недопалки чорних сигар Денобілі, які батько полюбляв курити після вечері. Алюмінієві повинні банки, зім'яті точно на середині слова «пиво». Саме так завжди робив батько і навчив всього Тіма. Десять квадратних ярдів Неспростовних доказів. Гровер блукав галявиною, розгортав зім'яті папірці та перевертав різні речі, виявивши, що тут є сміття із його будинку. І слотропів, і моцлі, доповів Етьєн, і, напевно, ще багатьох тих, хто живе поблизу. Під навісом для машин вони знайшли сміттєві баки та почали кидати в них сміття. Але десь за п'ять хвилин двері будинку відчинились, і місіс Баррінгтон почала на них кричати. Але ж ми прибираємо сміття, сказав Тім. Ми на вашому боці. «Не треба нам вашої допомоги», – сказала місіс Баррінгтон. «Нам не треба нікого на нашому боці. Я щодня дякую Отцю нашому Небесному за те, що у нас немає дітей, яких покидьки на кшталт вас могли б зіпсувати. Ідіть звідси, заберетеся геть!» І вона заплакала. Тім знизав плечима і викинув апельсинову шкірку, яку тримав у руці. Подумав, чи не взяти пивну банку, щоб удома викрити батька, але тут же зметикував, що це призведе хіба що до того, що йому влаштують гарненьку прочуханку. Тож він облишив цю думку. А вони втрьох повільно пішли геть, час від часу, озираючись на жінку, яка досі стояла на порозі. Вони вже пройшли два квартали і лише тоді помітили, що Карл іде за ними. «Вона не зла», – сказав він. «Вона просто той, стратила розум». «Ага», – погодилися тім і Гровер. «Не знаю», – махнувши рукою в бік свого будинку, сказав Карл, який майже розчинився в дощі. «Чи йти мені додому, чи поки ні? Що мені робити?» Гровери ті не тим Потім Гровер, як їхній речник, запропонував. «Чому б тобі не зачаїтися на якийсь час?» «Ага», – погодився Карл. Вони дійшли до торговельного центру і рушили по слизькому чорному асфальту автостоянки, який відбивав зеленуваті пари ртутних ліхтарів, червону вивізку супермаркету, синю вивізку автозаправки та безліч жовтих вогнів. Вони йшли серед усіх цих барв по широкому чорному тротуару, який, здавалося, тягнувся аж до гір. «Я, мабуть, той, піду тоді до Лігва», – сказав Карл. «У то короля Юр'о». чи? запитав Етьєн. «А як же кавалерський офіцер?» «Кавалерійський», – виправив Гровер. «Він мені не дошкулятиме», – сказав Карл. «Самі знаєте». «Знаємо», – погодився тім. Звісно, вони знали. Їм було відомо все, що може сказати Карл. Інакше й бути не могло. Дорослі, які дізналися про нього, назвали б Карла уявним товаришем по іграх. Його слова – це їхні слова, як і його жести та гримаси, те, як він плакав, кидав в м'ячу кошик, усе те підсилене і гідне, яким вони Карла наділили, сподіваючись незабаром до нього дорости. Карелу вібрав у себе фрази, образи, можливості, від яких дорослі відвернулися, які відкинули, залишили за межами містечок бережки автомобілів назвали ще етєнового батька. Усе, що чим дорослі не могли або не хотіли примиритися, а діти навпаки. Могли грати годинами, складаючи докупи, переставляючи, підживлюючи, запрограмовуючи, вдосконалюючи. Карл належав тільки їм, був їхнім другом і роботом, про якого можна дбати. Купити йому газованку, яку ніхто не вип'є, відправити на небезпечне завдання, або навіть, як оце, зараз, спровадити геть. «Якщо мені сподобається, – сказав Карл, – я поки побуду там». Інші кивнули. І Карл гайнув на волю, побіг через стоянку та не озираючись махнув їм рукою. Коли він зник у дощі, три хлопці засунули руки в кишені та пішли назад до будинку Гровера. «Кровє?» – запитав Етєн. «А у нас і досі інтеграція. А якщо він не повернеться? Забереться на товарняк і кудись поїде?» «Запитаю свого батька», – відказав Гровер. «Я нічого не знаю». Етєн схопив із землі жменю мокрого листя і запхав Гроверу за комір. Гровер вдарив ногою по калюжі, щоб в але забризкав Тіма. Тім пістрибнув і трусунув гілку, обливши Гровера Єтєна. Етін хотів штовхнути Тіма через Гровера, який впав на коліна, але Тім зачепив Гровера і той гепнувся обличчям у багну. Отак вони минули вогні торговельного центру, відпустивши Карла Баррінгтона, залишивши його в компанії інших виснажених привидів у сумнівному притулку. Після пустощів під нічним дощем вони нарешті розійшлися по домівках, де на кожного чекав гарячий душ, сухий рушник, Телевізор перед сном, поцілунок на ніч і сновидіння, які, можливо, вже ніколи знову не будуть безпечними. Кінець. Читав Сергій Робчук. 2024 рік.